Tim, øh... hvad skal vi have har du hvad har en, vi planer i dag? Har du en tv-pakke hjemme ved dig? En tv-pakke? Ja. Um, Får du kanaler hjemme ved dig? Kan du se, kan du se fjernsyn? Eller bruger du bare streamingtjenester? Jeg har alle kanaler i verden, Peter. Okay, Det skal um, man gøre for at holde du, sig Og ser du mange danske kanaler? Sådan som TV3? Og Jeg siger DR1 og... Jamen, ser du TV3? Det den lige, Peter, jeg er ikke færdig. DR2. Uh, nogle gange, jeg ser også DR3. Jamen, ser du TV3? Eller... TV3. Um, jeg tror ikke, Det er nej. dem, der sender det... Paradise og sådan noget. Paradise? Paradise Hotel. Nej, den, øh, jeg har, det har jeg sgu ikke set, Peter. Det må okay. jeg sgu ærligt indrømme. Det, okay, det er fordi, der er nogle rigtig populære reklamer. Jeg, jeg ved ikke, om det bliver sendt andre steder end TV3. Måske også TV2. Det, det er Leachy reklamer. Lise. Lise, det er Hvem er hun? Lisi Nej, nej, ikke Lissi. Det er Lissi. Uh, det er sådan en hvidevarefirma. Og så er der en reklamekoncept eller hvad man kalder det, som de, hader, de har sådan to karakterer, der hedder Luffe og Shanne. Okay. Hvor, uh, de er du har ikke fanget min interesse endnu. Nej, det skal nok komme. Okay. Eller, det ved jeg ikke. Hvad er en se. hvidevare? En, en hvidevare, et køleskab. En white eller tv. Ja, ja, white de har, product. De har måske ikke engang kun hvidevarer. De har måske alt. The TV og... Product. Ja, white tv. Og elektronik og sådan noget. White og everything. Det er det, du ser. Det siger. behøver ikke være hvidt, nej. Det hedder bare... Men det er en hår, var. De har hårde hvidevarer, og så har de elektronik. De er Ja. Okay. Som køleskabe. Og... Øh, Den så, hårde, så har de der, de, er, de der reklamer, hvor de har nogle karakterer, der hedder Luffe og Shanne. Luffe og Chane. Og så er der så sket det, at øh, ham, der spiller Luffe, jeg mener, det er Esben, nej, det er ikke Esben Prats, men det er Rune Tolgsgaard, er det ikke det, han hedder? Jeg har jeg, som... aldrig hørt de navn før i mit liv. De var med i det, der hed Drengene fra Gore, men det var også måske før, du flyttede til Danmark. Ja, Rune Tolgsgaard spiller Luffe. Men han er så åbenbart dummet sig i et eller andet jeg, jeg kender ikke så meget til sagen, og øh, nu vil, nu vil lige ikke have ham som, som talsmand, eller i hvert fald som karakteren Luffe. Og så er de ude at finde en ny, de hvad er, har denne mand gjort? Jamen, jeg, jeg tror, at han kom til at komme med en lidt øh, racistisk bemærkning i, en, øh, i et morgeninterview, og oh, fordi han laver hvide, var han laver white products. Et, jeg kan godt se forvirringen. Jeg tror ikke det er noget med det at gøre. Okay, Peter. Men, øh, Men ja, han er racist denne mand. Det ved jeg ikke. Okay. Jeg, jeg har bare hørt, at han er kommet. Måske det ved det kan være en uheldig racisme. Det er så hvad, nu han de til de øh, kryber de hen til. A Jamen old så har de kontaktet mig, fordi Tim de tickel. fandt ud af, at jeg havde Tim Tegelmanden i, i, øh, i min øh, stab. Og så vil de gerne have, at øh, du speaker, altså hvad man kalder det, dopper. ja ja, en overdupper. De har, har bare ikke budget til at lave nye reklamer med dit ansigt. Så nu, og det er fordi, jeg måske har roende lidt mere sjovt ansigt. Jeg ved ikke, hvem Rune er. Men uh, den er Lizzy. Uh, de har aldrig hørt det før, men uh, jeg kan godt forstå, at de ikke har råd til noget. Der er jo ikke nogen, der kender Lizzie. Jo, de er faktisk ret store i Danmark. Men de er ikke så store i uddannet. Mm, okay, Peter. Så, så tager vi uh, og siger, uh, let's agree to not agree. <laughs> men lyder det ikke meget sjovt, så får du lov til at spille luffe over for... Og så, så kunne du bare uh, Det er okay stemning. ting, Peter. Det er ikke noget, der kommer til at gøre det store for mig. Okay. Det, ja, går ind til opgaven med en, en, ikke engang et smil på lavet. Okay, men det er også okay. Det behøver ikke at have et smil, men det er, det er sådan lidt en, en humoristisk reklame, så du bliver nødt til at sådan være oh, lidt schumer. cheery i de måder at, at tale på, fordi han er sådan, det, er sådan en, det er sådan en lidt en skør karakter, han spiller. Skør, altså, ja. bare, lige, bare lige så du hurtigt kan okay, høre hans stemme. Han, han lyder sådan her. Så er på nede. Det er jo Peter. Det er bare kanon, det der er, Peter. Okay. Det er Peter. Okay. Jeg er han lige, også siger, ja. Det er Peter fra Du er fra med Lisi. i reklamen. Nej, nej, nej, jeg ikke, nej, det er ikke mig. Det er en anden Peter. Okay, Peter. Så er det, du er nok ikke den eneste i verden, der går rundt og hedder Peter. Der har jeg, har jeg påstået det for. Nej, men det kan man... S jeg laver en humor med dig, Peter. Du skal følge lidt med. Ja, det var, ja. uh. ja, var sjovt. Tak skal du have, Peter. Jeg har øvet mig længe på den. Okay, Peter, uh, jeg tror, der måske var nogle fattige thailander nede i Thailand, der forvekslede denne lyd med en kæmpe tsunami af en art, den tilfældigvis var synkroniseret med din hånd, der tog kaffekoppen op til din mund. Der kom den lyd, hvor jeg tror, mange thailander, de lige nu går rundt og forvirret, er der en tsunami på vej? Er det det, der foregår, hvis du forstår, hvor jeg vil hen? Æh, med den her du, du uh, er, comparison. Synes du, er slubrer? Jeg synes, du uh, drikker enormt græmt, Peter. Græmt lige frem. Du, du larmer som ja. en i alle helvede. Ja, det var ikke meningen. Det, det var bare fordi, kaffen var lidt varm. Men vi, vi skal, skal alle sammen med. være her, Peter. Og den der, det er en nikke, nikke nej Okay. Jeg skal prøve at lade være næste gang. Det, lover jeg. det lyder bare perfekt, Peter. Okay. Uh, men jeg har lige e-mailer dig manus til reklamen. Ja, du har e-mailet mig, Manus. Jeg okay. har uh, den til... Eller jeg tror i jeg har den til dig. Jeg har sendt den til Tim Tickle My Asshole. Undskyld mig, hvad fanden, Peter? Hvad? Det er ikke min mail. Nej, nej, nej, det var, det var også en joke. Det var bare, du joker med mig, så nu joker jeg med dig. Ja, du skal ikke komme og insinuate, at jeg tickler mit asshole, Peter. Nej, nej, det var også bare for sjov. Det er fordi, at du hedder jo Ticketman. Jamen, det er ikke spursjov, Peter. Undskyld. Uh... Jeg har et, faktisk, det er et lidt ømt emne med mit asshole. Det var jeg klar Det skal med. vi ikke berøre igen. Det gør af, au, au Undskyld. Det var, okay. Jeg skal... Meget ømt. Det... Okay, jeg, jeg lader være med at slubre, og nu laver jeg at... uh, Det er med en med hård start om... på dagen, Peter, det ja, må jeg eh, sige. Okay. <laughs> Det kan godt være, vi bare skal komme i gang med at... uh, arbejdet. Altså... Jamen, jeg synes da, at, at, at vi kunne begynde på at lave lidt arbejde, inden jeg ja, tager hjem. Okay. Øh, øjeblik. Så finder jeg lige øh, den lydfil, øh, øh, lyd, øh, de har sendt til mig. Ja. Det er godt nok nogle billige lorteståle, Peter. De, øh, så snart vi får nogle penge i så skal jeg nok købe nogle nye gode. Nu skal jeg bare lige finde den lydfil, de sender os fra Lisa, og så kan vi lige komme i gang. <tøk> Er du øh, klar, Tim? Det er på Lizzie nu. Hvad siger du? Vi laver lige nu. Ja, Lizzie. Lizzie. Lizzie. lazy. Ja, lazy. Okay. Lazy. It's Lizzie. Jamen, øh, og jeg er ham, uh, du man. Du er the, the racist. Jeg ved ikke, om han er racist. men mm. Det er i hvert fald ikke i reklamen så du skal okay. ikke begynde at sige noget dumt i reklamen. Okay. Noget dumt, right? Godt. Vi kører. 3, 2, 1. Så tæt det på nede. Klar til at streame. Det er bare en kanon, det der Peter. Uh, yeah, yeah, så tror jeg lige, vi siger tak for i dag, Peter. Goddag, Shanna. Nej! Har du selv fået det op at købe? Ja, selvfølgelig. Du troede måske ikke, jeg selv kunne finde ud af at installere et smart TV. Uh, er der nogen Jeg tror det var en fugl der fløj imod et vindueskæren. Shanna, det er ikke så godt, du går den vej forbi. Ej, det er jo Peter! Jeg glemte bare min kaskære. Hvad med, du tager den shitty hat, Peter? Har du set, at der er hammer slag Ja, yeah. slå til nu og spar 3500 på et 46-tommer-smart-tv. Få det for kun 179 om måneden. Installeret og klar til brug. Ring 8 x så er Peter på vej. Uh, rigtig godt, Tim. Uh, super. Det er en hurtig reklame, jo. Uh, tak for i dag, Peter. Uh, nej, nej. Jeg, jeg leder op til, at nu skal vi lige snakke om reklamen og, og det, du spikede. Altså, jeg har ikke behov for at snakke om tomat. Uh, det synes jeg lige, vi skal, for vi, uh, det, er en, det er jo, som jeg siger, en hurtig reklame. Og det kræver, at man også er hurtig på tungen, når man skal snakke med. Okay. Jeg synes nogle gange, så giv det lidt langsomt, uh, når du snakker. Jeg tror, du kommer til at snakke ind over dem. Peter, ja, hvis du har den uh, opinion så fint, så lad os da prøve igen. Jeg synes lige, vi skal tage den igen, og så er jeg sikker på, at nej, skal jeg bare lige snakke lidt hurtigere, så, ellers var det rigtig godt. Jeg prøver at, at tage den hurtigere så, Peter, men okay. du får jo ikke den samme kvalitet fra tager Tickerman, når det er... Nå, det gør jeg ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg troede, du kunne alle tempoer, Tim. Peter, øh, det har ikke noget at gøre med tempo, det har noget at gøre med øh, udtale og pronunciation. Øh det skal ikke forhastes Forstår du da nu jeg, jeg er med, men Okay Peter, men så det. tror jeg ikke, du har brug for at sige uh, Den slags patronizing ting til mig Okay uh, Lad os bare prøve igen Vi siger 3. så os det igen to. En. Så er vi på nede, klar til at streame Det er bare, okay Peter uh, Jeg er hjemme Jeg hjem Peter, nu Hej har du selv fået det op på køre? Ja, Sjanne, jeg kan sagtens installere en Smart TV. Er der nogen i have? Jeg tror, det er en fugl mod Windows, Sjanne. Nej, jeg ikke gå den vej nu. Det Peter! Jeg glemmer bare min kasket. Ja, så tag den fucking hat Peter. Har du set, at der har her Ja, slå til nu og spar 3500 på et 46-tommer Smart TV. Få det for kun 179 om måneden. installeret og klar til bro. Ring 8x8, så er Peter på vej. Meget bedre, Tim. Meget bedre tempo. Det kunne jeg godt lide. Uh, nu gik det faktisk næsten for hurtigt. Hvad mener du? Uh, du, uh, du sagde helt, hvad der stod i manus. Uh, Peter, jeg gør den opgave, du siger til mig. At jeg siger, hvad der står i manus. Og så læser jeg out loud. Og vi får et perfekt result, hvis jeg må selv sige. Uh, ja. Uh, skal, vi, skal vi lige tage den igen? Uh, hvad er den? Um, hvad kan du mulig have som grund for den? Uh, Jamen, jeg, synes, jeg synes, jeg synes, bare det gik lidt hurtigt, Tim. Jeg ved, jeg kan på ingen måde forstå, hvad der er, du mener med det, Peter. Og jeg ved at være lidt træt af dit pisser paper, Peter. Hvorfor skal jeg høre på det? Så oh. så. så. Hvad, hvad, så? Oh, hvad, er, du, hvad sker der? Du pisser på mig, Peter. Nej, nej, jeg pisser ikke på dig. Nej, men det er også bare, det er fordi, jeg har fået en, oh, jeg har fået en rigtig nasty mail fra min ex-wife i dag. No. Jeg bliver bare så dårlig humør, når jeg læser den, for vi har vi havde en rigtig hård øh, divorce, og det var en slem periode i mit liv. Og, og de ting, der bliver brækket på banen, når jeg, taler med min ex-wife, de, de hiver mange op i mange negative emotions for mig, Okay. jeg har det... Oh, ja. Jo. Ja. Det er sikkert ikke noget, jeg skal blande mig i, men hvad... Det ved jeg ikke, altså, Peter, hvad Jeg ved ikke, om du har... Altså, hvad har hun skrevet? Er det, noget, er det noget, du snakker om, hvad hun har skrevet? Um, Peter, du sagde lige, hun... Uh, jeg ved ikke, om jeg... Uh. Okay, Peter... Uh nu siger jeg det bare lige ud. Did you just assume my ex-wife's gender? Øh... Fordi det er et lille problem, hvis du bare går rundt med alle dine uh, prejudice og ff, går ud fra alt og dit og dødt. Men, men du siger jo wife, ikke? Det er min ex-wife. Ex-kone. Jeg har ikke sagt til dig, om det er en, en mand eller om en hund eller en hest eller en dame. Men er det, er det ikke, altså når du siger kone, så tænker jeg bare, det vil være en kvinde. Er det men, ikke en kvinde? Men du assumer bare en gender. Jamen, det er fordi, du siger wife. Det kan, man kan godt sige wife om en, øh, en mand og en hast. Okay, det det, er, altså, det må du ikke tro, at jeg gjorde for ja. at være træls. Det har jeg videreligt ikke jamen, tænkt et sekund nej, over. Det er jo, hvad det jeg var, forventer her dag. Ja. Okay, det er, ja, det er, okay, så fremover så skal jeg ikke sige hun, så skal jeg... Eller hvad? Var det en kvinde? Jeg forstod aldrig det, om det var en kvinde. Ja, Peter, selvfølgelig er det en kvinde, men det er ikke the point med min uh, ting, uh, jeg står og siger. Du kan ikke bare assume my ex wifes gender. Du skal ikke assume nogen's gender, Peter. De folk uh, vil gerne behandles med lidt respekt Så du skal ikke bare gå rundt og assume her og der. Men ja, jeg har en dejlig, uh, en forfærdelig exwife wife og det skal vi ikke snakke mere om nu, Peter, fordi du går rundt og zoomer og zoomer og zoomer og zoomer. ja. Uh, yeah. Jeg kan godt mærke, at uh, der er lidt nedninger mellem os to i dag, Tim. Jeg ved ikke, er det, um, det hvad der lige sker. Det, det synes jeg ikke, vi plejer at have. Jeg ved ikke, ja, det er måske min fejl. Ja, jeg, ja det er måske min fejl. Jeg har, jeg, har sgu også heller, jeg har det heller ikke nemt derhjemme lige nu, Tim. Så jeg har, jeg at, har også mine, Så øh, er det ikke nok med en der har problemer. Altså, jeg er begyndt at tro, at min, min kæreste lyver for mig, fordi... At, du har en kæreste? Ja. Jeg får hele tiden at vide af min kæreste, at, øh, ja. at det er tredje uges menstruation, og så vi øh, kan ikke have... Øh, tredje uges menstruation? Ja, og det, hvordan det, synes kan, jeg, ja, det synes jeg ikke, at man... Det virker unormalt ikke, at man kan have menstruation på tre uge, ikke? Peter, hvordan kan din homosexual kæreste have menstruation? Min, uh, min hvad? Din homosexual kæreste, hvordan kan han gå rundt med menstruation? Jeg troede ikke, at det var for uh, mand, de fik menstruation. Men det, jeg har aldrig haft en menstruation, Peter du, Nej, lige, Jeg hvad ved det, ikke, ikke, hvordan det foregår tim, i homosexual tim, tim, relationship tim, Når vi lige har snakket om det Jeg håber ikke, at du lige antog min kærestes køn uh, Jeg har ikke antoget noget, jo, Peter du, du Nej. du siger min homoseksuelle Ja, du har en uh, homoseksual kæreste, går jeg ud fra Nej, min kæreste er en kvinde Du har en kvindekæreste? Ja, ja er du, Hvorfor er du så overrasket over det? Peter, uh, jeg... Ja, undskyld, hvis du vil have det, mig til at sige det, men jeg kiggede på dig, jeg, jo, da, jeg, yeah. jeg, jeg synes, det var øh, oplagt. Nej, men, men jeg synes jeg bare lige, når jeg har, når jeg har fået skild ud for at antage din kærestes øh, køn, så synes jeg også, du skal have det ja, skild ud for at antage Det har min slet min ikke skild. noget med hinanden at gøre, Peter. Det, det er jo klart, at jeg tror, du har en homoseksual kæreste, når jeg har set dig. Ja, Og det er mere klart end, at når du siger wife, så tænker jeg, det er en kvinde. Nej, Peter, du er. Du er fuldstændig ude på et sidespor lige nu. De har ingenting med hinanden at gøre. Hmm. Og det tror jeg godt du ved. Det vidste jeg faktisk ikke. Men uh, du var i gang med at sige, at du har menstruation. menstruation. Nej, det er også lige meget. Det er, jeg siger bare. Ja, det er, Hvordan har du det, når du har menstruation? Det er ikke mig, Tim. Det, er det er ikke dig? Nej, Tim, det er ikke mig. Det er, det er her... din homoseksual er... yes. din, lad din wife, undskyld ja, mig. Ja. Lad os tage den anden dag. Din ja. homoseksual wife. Ja. Jeg synes, vi skal, vi skal kalde det en dag. Kalde en dag? Ja, jeg synes, ja, vi tager det, vi har optaget, og så kan jeg gå ind og fifle lidt med farten, skrue op og ned for faren på de to optagelser, vi har, og så se, om det ikke går. Og så... Okay, ja. Peter, men du skal ikke gå rundt og bløde og ud over det hele, Nej, hvis du... Nej, Tim. Øh... Tak for det. dag. Er du... Du er okay? Ja. Vi ses, Tim. De okay, Peter. Hvordan uh, ja, kommer jeg hjem? Hvordan skal jeg have, Tim Tickelman kommer hjem i dag? Uh, jeg kunne selvfølgelig ringe efter min... Wife.